Перша праця в Польщі – вивантажування транспортних літаків. Сказав йому наставник купити гострий як бритва і загнути як серп невеликий ніж. «Навіщо?» – запитує. «Побачиш», – відповідає наставник. «Коли вивантажували надіслані за кордону пачки харитативної організації «Каре», то там, де були шоколад і цигарки, навскіз прорізали картон». Витягали ці речі і заклеювали, щоб не було видно розрізу. Згодом він переїхав на відзискані землі. Працював у господарстві німця. Коли німців видворяли до Західної Німеччини, то дозволяли їм забирати з собою тільки деякі речі. Очевидно, цінні речі німці ховали, сподіваючись колись повернутися. Господар на конечного не мав такої надії – і показав йому свій сховок. Після їхнього від'їзду поліція не давала наконечному спокою. «Дай комендантові якийсь німецький подарунок для святого спокою», сказав один поліцай. Наконечний витяг чоботи пілота, пошиті із шкіри з хутром всередині, і заніс до канцелярії коменданта, який відразу запхнув руку в чобіт і сказав «Ладнє». В його руці був фотоапарат «Ляйка», дуже цінований у той час. «А мені навіть на думку не прийшло заглянути в чобіт», – закінчив розповідь Осип. Коли його впізнав поляк з його села, запитуючи «Цо ти тут ай робіш?», наконечний іще один втікач поляк перейшли нелегально через Чехію до Західної Німеччини, а звідти емігрували до Австралії. Був між нами поляк Сташек, який весь час голосно мріяв про секс. Коли час від часу повертався з Мельборна, куди їздив поїздом на суботу і неділю, обов'язково розповідав про свої проблеми з проститутками. Проституція у Австралії була у підпіллі. Треба було знати, куди зайти і сказати, що хочеш купити френч-лектер. На лісовій роботі траплялись нещасливі випадки, звичайно, від сокири, яка часом стрибала не туди. Міськові впала на голову велика гілляка, і він після одужання часом втрачав рівновагу. Через певний час деякі робітники поробили містечку знайомства і на суботу й неділю винаймали кімнати в людей та їхали по роботі у п'ятницю вантажівкою з наставниками, а поверталися з ними у понеділок уранці. Знайомилися з дівчатами – Наші двоє хлопців одружилися з сестрами, але їхня мати була незадоволена, бо вони були протестантками, а хлопці – греко-католики. Однак любов усе перемагає. Я почав цікавитися фотографією, купив німецький апарат Акфа, підручники, фільми, папір, потрібне приладдя і хімікати. Зробив декілька знімків з лісового життя. Один учитель приїжджав давати уроки англійської мови раз на тиждень, але було небагато охочих до того студентів, і він незабаром відмовився від своєї педагогіки. На своє нещастя я дістав запалення сліпої кишки. У Дайлесфорді було двоє лікарів – католик і протестант. За порадою тих, хто вже хворів, я вибрав католика. Розмірковуючи, він католик, і я греко-католик. Операція вдалася, і я негайно після звільнення з шпиталю пішов на останній візит до лікаря, щоб йому заплатити. Він зауважив, що мій живіт спух. Відразу знав, про що йдеться, кажучи, під час операції мала бути кровотеча. Я кров витер і сподівався, що стане краще. І я знов опинився в шпиталі із запаленням очеревної. Стромили мені у живіт гумову рурку, котрою спливала сукровиця. За якихось три тижні мені несподівано лопнула ліва нога. Стіп крові. І треба було лежати, не рухаючи ногою, аж поки кров стіпеніє. Так я пролежав у шпиталі два місяці. Головна вена чи артерія чи обидві, не знаю до сьогодні, в моїй лівій нозі зовсім не рентабельні. Кров Поширила менші жилки для свого обігу. Мій лікар виявив певне почуття гумору, хай і кінського, і на прощальному візиті сказав «Що ж, так сталося? Але ви в моїй практиці другий з черги найгірших випадків. Найгірший – це коли мій пацієнт помер і не взяв з мене нічого за свої медичні послуги». Шпиталі в той час утримувалися з пожертв населення і бізнесу. На своє щастя, я взяв страховку від хвороби. Отже, вийшов начисто, хоч не отримував два місяці платні. Коли я після закінчення дворічного контракту двороруба в лісі приїхав до Мельборна шукати роботи, то ясна річ першої ж неділі пішов на нашу службу Божу, яка відправлялася в Австралійській церкві, що була неподалік залізничної станції «Спенсер». Тут на мене очікувала велика несподіванка – Зустрів Любка Білика, з яким я перебував в одному шатрі в американському полоні над озером Різке в Баварії. Згодом він вискочив з товарового вагона ще з кількома полоненими, коли нас перевозили з табору в Регенсбурзі до Ашафенбурга. Засум на дверях ззовні вагона вдалося відсунути гаком із дроту. Я побачив його вперше від 1947 року. Любко відразу запропонував мені оселитися в нього. Не роздумуючи, я погодився і перейшов до його дерев'яної півхати, яку він перевіз із попереднього місця праці. На цілу хату не мав грошей. Хата стояла на стовпцях із червоного дерева, яке не трухлявіло. Це була спальня і кухня, і Любко почав тоді добудовувати ганок і лазничку. На майбутнє. Бо в той час у місцевості туля марін не було ні електрики, ні води, ні каналізації. Виходок це була дерев'яна будка з великим відром під сидінням, яке забирала санітарна служба в пений час.